Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umari Dunya'a wa ad-din ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala anihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimani Wa rahimakumallahu jami'a Pada pertemuan yang telah lalu Ya yeah. Kita telah membacakan ya, dua ucapan dari para sahabat atau dua asar dari para sahabat. Siapa yang pertama sahabatnya? Obaib bin Kaab. Yang kedua, Abi Darda. Ya. Ucapan keduanya ini ya sama persis ya. Secara apa? Secara, secara maknanya. Ya. Ucapan kedua orang sahabat ini sama persis. Ya, Yang mana mereka ya. Menyatakan <coughs> Bahawasanya ya. Orang yang melakukan Solat ya. Malam Semalam suntuk Dan juga orang yang melakukan Puasa di siang hari ya. Ya. Mereka bersungguh-sungguh Dalam hal ini Tetapi mereka dalam keadaan Ya Ya atau mereka ini adalah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan kebidahan. Ya. Ini kalah dengan orang yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Malamnya bukan sholat tapi tidur. Ya. Siangnya bukan puasa tapi berbuka. Tidak puasa. Kalah. Ya, mengalahkan orang yang berpuasa seharian. Ya, puasa Daud kah? Puasa yang lainnya kah? Dengan sholat malam Setiap malam ya, Sholat tahajudnya, sholat witirnya dan seterusnya Kalah ya, Dengan seorang Yang dia berada di jalan Allah Jalan yang lurus Jalan Al-Kitab ya, Al-Quran Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi di sini kita ambil faydah ya. Tidak akan bermanfaat ya. Salat-salat mereka ya. Tidak akan bermanfaat Puasa-puasa ya. mereka Tidak akan bermanfaat khusyunya Peribadahan mereka Tidak akan bermanfaat juga ya. Menangisnya mereka karena takut kepada Allah Azza wa Jalla Sedangkan mereka berada di dalam Ya tidak Atau berada Di jalan yang Menyelisihi jalan Allah Al-Quran Dan juga sunnah nabinya Difahami ya Ini intinya pada pertemuan yang Telah lalu Nah <coughs> Di sini juga kita ambil ya, Pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya, ya, Walau ya, Seorang dia beramal Dengan amalan yang sedikit ya tetapi dia ya dalam keadaan ya atau berada di jalan yang lurus ya maka orang ini ya dia lebih baik jauh lebih baik ya ya dibandingkan dengan orang yang dia menangis ya Matanya sampai Terlihat ya, Bekas bergadangnya Jidatnya hitam-hitam ya, Solatnya kata khusyuk Wajahnya pucat Dan seterusnya ya. Dari perbuatan-perbuatan ya, Para pelaku kebidahan Yang tidak sesuai dengan jalan Allah Dan sunnah Rasulnya Ya, maka orang seperti ini, ya, ya, tidaklah dia akan mendapatkan keselamatan, bahkan orang ini akan disiksa di dalam api neraka, ya. Dan nanti kita akan menjelaskan, ya, lebih lanjutnya lagi, <tuh> ya, tentang, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang menyelesaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya, Perbuatannya itu la yanfa'uhu syaih. Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Artinya perbuatannya tadi apa? Sia-sia. <tuh> Lanjutkan ya. Bab selanjutnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Siapa pengarangnya namanya? Al-Imam. Syekhul Islam. Siapa? Muhammad Ibn Abdul Wahhab. ya. Seharusnya kita ini. Ya kalau secara urutan kita bahas usul iman dulu, ya, usul iman baru fadlul Islam, tapi tidak apa kita balik fadlul Islam dulu baru kita membahas usul iman. <coughs> bab, ya, duhul fil Islam, bab, ya, tentang masuknya, ya, ke dalam Islam, ya. Jadi di sini yang tian bahas, ya. Orang-orang ya, yang masuk ke dalam Islam ini apa saja, ya. dan di sini ya, bahasanya agama selain agama Islam ini tidak akan diterima. ta'ala ya. <tuh> <tuh> <tuh> wa qallu wa qallu la wa qallullahi taala ya amman yahuta ghayra alislam diniyan falayuqbal min dan barang siapa yeah. yang dia mencari jalan selain ya yeah. Atau mencari agama selain agama Islam atau Islam sebagai agama. Pernah siapa yang mencari selain Islam sebagai agama? Kalau yukubalamin, maka dia tidak akan diterima. Wahhu wafil akhiratiminal khasirin dan dia nanti, ya, dalam keadaan atau di akhirat nanti dia dalam keadaan menjadi atau termasuk orang-orang yang merugi. Qala Syarih ya berkata Syarih Qala radhiyallahu ya Ya di sini sebutkan siapa radhiyallahu an Hah Qala radhiyallahu an Babudukhulu fil Islam siapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya Sebagian lama memperbolehkan ya kita menyebut radhiyallahu ya kepada selain para sahabat ya لما ذكر فضل الإسلام ذكر ترغيبا في الدخول فيه فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وأن لا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه Ya, di sini ya lama ini ya. Tatkala disebutkan, ya tentang kotaan Islam, ya, ya tatkala disebutkan atau Sheikh, ya Sheikhul Islam Muhammadul Haq menyebutkan tentang kotaan Islam, <tuh> ya. Beliau menyebutkan, ya, ya Zakaroh menyebutkan tentang anjuran atau dorongan untuk masuk ke dalam Islam ya. Dan Islam ya. Yang mana di sini ya terdapat kemuliaannya dan di sini juga terdapat keutamaannya yang tidaklah ya seorang yang berakal ya akan menolaknya Wahai yang dikhula fihi idakan yuridun najah dan seorang yang berakal ya tidak pantas bagi seorang yang berakal ya, ya. untuk tidak masuk dalamnya jika dia menginginkan keselamatan terhadap dirinya ya di sini kita fahami ya bahasanya bagi orang orang yang berakal ya Orang yang mau ya, mempelajari agama ini. Ya, orang yang mau membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ya, maka ya, dia tidak akan pernah untuk menolak agama ini. Ya. Dan dia juga ya, tidak akan pernah ya, untuk tidak masuk ke dalam agama ini. Jika memang mereka menginginkan jalan keselamatan tadi terhadap diri-diri mereka. Nah, kita baca, ya. Wa may yabtaghi islami dinan fala yuqbal Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama tadi. Ya. Fal dan orang-orang yang mengatakan innahum ala dinin وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى ويأبون من اليهودية من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليس على دين لأنهم على دين منسوخ Ya. Dan orang-orang yang mereka mengatakan Sesungguhnya ya, Mereka ini berada di agama ya, Dan mereka mengenal Allah ya, Mengakui bahwasanya Allah itu ada Mengenal Allah intinya Dan mereka pun menyembah kepada Allah Beribadah kepada Allah ya, Di antara Golongan Yahudi dan Nasara ya, Orang-orang Kristen. Dalam keadaan sedangkan ya mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam ya laisul adinin ya maka mereka itu ya tidaklah berada di dalam atau di atas suatu agama liannahum ala dinin mansukhin al amalu bihi, ya kata Syekh Saif Fauzan Maka Yahudi dan Nasara tadi mereka itu ya, bukanlah agama. Ya. Di kan akan mereka ya, berada di atas agama yang telah dihapuskan hukum-hukumnya. Ya. Dihapuskan setelah datangnya wah datangnya Islam inta ya. al-amalubih. Maka berhenti. Ya, untuk beramal dengannya, ya. Kalau sudah dihapus ya, yang namanya dihapus, ya, tidak berlaku lagi, ya. Kalau kita bilang expired, ya, atau kada luar tidak boleh, ya, dimakan atau dilakukan lagi, dan seterusnya. Fala yufidum syaa dan tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikitpun. لا يفيدهم إلا الدخول في الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ياتني دليل yeah. Yang jelas dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi that ya, yang jiwaku, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tangan siapa ini? Tangan Allah azza wa jalla. Ya. La yasma'ubi. Ya. Ahadun. Tidaklah seorang ya, mereka mendengar tentang habarku, ya, tentang keadaanku. Ya. Dari umat ini. Ya baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya. kemudian dia mati, ya. dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang Aku diutus dengannya, ya. melainkan ya. dia menjadi penduduk neraka. Ya. lihat ini dia apa menjadi apa penduduk neraka? ingat di sini kata Romo kekal apa? Selama lamanya. Ya, kekal apa? Selama lamanya. Kenapa? Kenapa kira-kira kekal selama lamanya? Hah? Kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa? Karena pff, ya syarat masuk Islam adalah Umir bah umirtu an nas hatta asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah ya sampai dia ya mengatakan saya bersaksi bahwasanya Allah ya itu satu sisi sembahan ya dan muhammad ini adalah utusan Allah ya. ya kalau dia tidak mempercayai nabi muhammad sebagai utusan Allah ya berarti dia mendustakan Allah sama saja ya kalau dia tidak kalau dia mendustakan Allah berarti apa kafir ya dan hukumannya apa kau di neraka selama-lamanya. Wakil Nabi Sallallahu Alaihi dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Kull ummati yadukulun aljannah illa man aba. Qalu wa man yabaya Rasulullah. Qal man ataani dhal aljannah wa man nacani fad aba." Yeah. Di sini kull ummati ya. setiap umatku. Ya, umat di sini bisa jadi umat abah. Ada dua sini umat abah. Yang pertama, umat ad-da'wah ya. Umat da'wah nih ya, yang menerima dan yang menolak. Ini namanya umat da'wah, umat yang didakwahi. Umat yang diseru untuk masuk Islam. Dan juga bisa jadi juga umat abah al-ijabah ya. Yang menerima itu orang-orang golongan Islam. Ya. Kul ummatiyya dhukulun al-jannah. Setiap umatku ini. Pasti masuk surga. Ya. Illa man abak. Kecuali orang yang enggan. Ya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya. Mereka berkata. Para sahabat berkata. Ya. Siapa yang enggan? Wah Rasulullah. Qala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man ata'ani dhukul al-jannah. Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, abah, maka dia masuk masuk surga. Atau masuk jannah. Wa man asani faqat Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, menentangku, ya, maka dia itulah orang-orang yang enggan, abah, untuk masuk jannahnya Allah Azza wa Ya, di sini hadis yang sahih ya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di atas juga di atas ulama dinab sabiyadi, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, Pak. Sahabat yang paling banyak Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak menulis hadis. Siapa, Pak? Abdullah Ibn Umar Ibnu Al-As ya. Bahkan Abu Hurairah ya menyatakan bahasanya saya kalah ya dengan Abdullah Ibn Umar Ibnu Al-As. Saya menghafal sedangkan dia mencatat. tapi kenapa banyak Abu Hurairah? Kenapa kira-kira? kata barulama, karena Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dia tidak tersibukkan dengan mengurusi pemerintahan, mengurusi umat, ya, dia tersibukkan ya, dengan majlis-majlis ilmu. Oleh karenanya sampai sekarang kita dapatkan yang paling banyak meriwayatkan hadis abah Abu Hurairah. Ya. Dan dia juga yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ya bahasanya ya, setelah dia mendengar dari Rasulullah, dia tidak akan lupa lagi. Subhanallah ya. Kalau kita mendengar ya, sebulan, jangan sebulan sehari dua hari dah lupa. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As ya, kata berlama dia tersibukan ya, tersibukan yang pertama. Tersibukkan karena mengurusi pemerintahan, karena dia dipilih, ya, untuk mengurusi negara atau wilayah mana? Mesir, ya, wilayah Mesir. Kemudian juga, ya, di sana juga disebutkan bahasanya dia tidak mendapati, ya, banyak murid di sana, sehingga majlis ilmunya beliau, ya, kurang. Ya, Allah Taala menjawab. oleh karenanya beruntunglah ya orang yang hidup ya dengan majlis taqlim ya. dia insyaallah akan dikekalkan ilmunya ya seperti mana ilmunya Abu Hurairah radiallahan wa kau Luhu Taala ya, dan firman Allah Taala ya inna dina in dallohil Islam ya sesungguhnya agama yang diterima di si Allah hanyalah agama Islam innama ghayruhu falaisa dinan indallahi adapun agama selain siapa nih selainnya ini semen apa maksudnya selain eh, Islam ya kembali kepada Islam adapun ya agama selain Islam maka bukan agama di sisi Allah tidak dianggap agama ya. tidak diterima di sisi Allah azza wa jalla karenahu ba'da majiil islami lam yabqadinu ya qabalahu yaqbaluhullahu subhanahu wa taala min ibadihi dikarenakan ya agama yang datang setelah ya, kedatangan Islam atau agama ya setelah datangnya Islam maka itu bukan agama lagi atau tidak ditetapkan sebagai agama lagi ya yang Allah subhanahu wa taala Ya, menerima agama tadi dari hamba-hambanya. Li'annal insana 'abdun wal 'abdu yuti'u rabbahu 'azza wa jalla fi ma amarahu bihi. Ya. Dikatakan manusia ini hamba, ya. Dan seorang hamba, ya, seorang hamba itu seharusnya bah dia taat kepada majikannya. Ya. taat kepada tuannya. Tidak kepada Rabnya. Ya. Rabnya Azza wa Jalla Fima Amaru Bihi. Amarahu Bihi. Dari apa-apa? Yang Rabnya tadi atau Tuhannya tadi Memerintahkan dengannya. Wallahu Amaraka Anta Dukula Fil Islami Fayajibu Alaika Dukulu Fil Islami Ta'atan Lillahi Azza wa Jalla Lianna Alwajiba Itba'ul Amri La Itba'ul Hawa Ya. ya. Wallahu amraka dan Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kamu, menyuruh kamu atau menyuruh engkau agar engkau masuk ke dalam Islam maka wajib bagi engkau untuk masuk ke dalam Islam ya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa dikarenakan wajib ya Itbaul Amri la itbaul Hawa dikenakan wajib, ya kewajipan itu adalah mengikuti perintah perintah siapa sini perintah itu maksudnya perintah siapa ini perintah Allah, ya bukan mengikuti hawa nafsu kita. Ya. <tuh> Fahadah ya. Umar Ibn Al Khattab, ya, inda maqabbal al Hajar al Aswad. Ya, di mana ini hajar aswad? Hah? Di mana hajar aswad? Tokoparfum, hah? Maksudnya apa hajar aswad ini? Ya, dan ini Umar Ibn Khattab ya, ketika beliau mencium hajar aswad apa sih hajar aswad ini? Batu, ya, batu hitam. Jadi, ya diceritakan oleh para sejarawan, ya bahwasanya asalnya batu Hajar Aswad ini asalnya kayak Allah taala katanya putih. Ya. Asalnya putih. Dalilnya apa? Dalilnya ketika mereka menemukan batu itu, ya, setelah terpecah ya setelah dibawa oleh kalau salah bangsa Tartar atau Syiah yang merusak batu itu ya terpecah menjadi berapa bagian, ternyata ya setelah disatukan lagi bagian luarnya ini hitam, bagian dalamnya putih. Allah taala ya. Sebagian juga menyebutkan bahwasanya itu karena dosa-dosa Allah Ta'ala. Yang jelas, ya, itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tawaf, ya, meli Ka'bah, kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, ya. Itu merupakan apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib hukumnya, ya kan wajib sunnah hukumnya ya bahkan ya kita lihat ya gara-gara sunnah ini ya banyak orang berdempet-dempetan bahkan ada yang meninggal ya la haula wala quwata illa billah ya itulah ya orang yang tidak paham agama ya menyangka bahwasanya tidak sah hajinya bahkan tidak afdol hajinya atau umrahnya kecuali dengan mencium hajar aswad wallahi lihat ini Umar ya Uba Khattab ya sahabat yang paling tahu setelah Abu Bakar tentang Islam wallahi inni la'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' wa laula anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma ya demi allah ya sesungguhnya aku ini ya sungguh mengetahui bahwasanya engkau ini ini batu tadi Ajar aswad tadi engkau itu cuma batu biasa ya tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Lihat Umar, tidak memberikan manfaat dan juga mudarat. Baturi. Mudarat dan manfaat tidak memberikan sama sekali. Walaula anni ya. Lihat ya. Kalau saja kata Umar bin Khattab ya, aku ini tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak akan pernah aku menciummu ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ya niat ini fat takbilul hajari ya, ibadatan lil hajar nih. Ya, bantahan kepada kaum yang mengatakan ya, kaum muslimin juga syirik. Buktinya apa? Mereka menyembah batu. Batu mana? Itu. Batu Hajar Aswad. Maka disebut sebutkan di sini, maka mencium batu tadi bukan ibadah kepada batu tadi bukan peribadahan atau menyembah kepada batu tadi wa innamahuwa ibadatun lillahi ta'ala hanya saja ya itu termasuk peribadahan kepada Allah Azza wa jalla untuk Allah Azza wa jalla wa tawafu bil ka'bati laysa ibadatanil nih perhatikan juga ya dan tawaf kepada Ka'bah ya bukan peribadahan kepada kabah. bukan mengibadikan Kaabah. Ya, ada juga yang menyebutkannya. Setelah sebutkan bahasanya, ya, ada hadis yang menyebutkan tentang ya, takut kepada neraka. Ya. Kata dia, ya, dengan akalnya, ya, bukan dengan dalil dari ucapan para ulama atau ucapan Nusrah atau ucapan para sahabat yang lainnya kata dia ya. takut kepada neraka itu syirik ya coba lihat takut kepada neraka syirik kata dia ya nah di sini kita bantah ya bahwasanya ya takut kita kepada neraka ya tawaf kita kepada Ka'bah kita mencium batu Hajar Aswad ya bukan apa? bukan apa? Bukan beribadah kepada semua tadi, ya. Wa tawafu bil Ka'bah laisa ibadatanil Ka'bah dan tawaf kepada Ka'bah bukan peribadatan kepada Ka'bah wa inna ma huwa imtithalun li amrillah azza wa jalla wa ibadatan lahu. Nya ini? Ini yang jadi salahnya kaum muslimin, ya. Yang terlalu gulu dalam agama, berlebihan dalam agama tapi tidak memakai dalil hanya saja perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas ya. takut kepada neraka kah? Ya. Tawaf ke Ka'bah kah? Mencium Hajar Aswad kah? Innamahu huwa imtisanun li amrillah ya. Semua ini ya. Ya. Untuk ya. Melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, Allah perintahkan kita thawaf di Ka'bah ya, Allah perintahkan kita menjum hajar Aswad. Allah perintahkan kita takut pada azabnya neraka dan seterusnya. Ya, eh, ibadatan lahu ya dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah ya. Bukan apa? Bukan untuk beribadah kepada benda-benda tadi. makhluk-makhluk ya, tadi. Ciptaan-ciptaan Allah tadi. Ya. Fasy'anu yaduru ma'amrillah Wascharihi. Nah, di sini, ya dan, ya, suatu keadaan atau agama itu, suatu hal itu, ini berputar sesuai dengan perintah Allah dan syariatnya. Jadi namanya agama, ya, sya'nu, ini sya'nu agama, sya'nu din, ya, ya, sya'nu ibadah, ya. Keadaan ibadah itu, ini maksud ibadah, yang maksud agama itu, ya, ini berporos atau berputar sesuai dengan perintah Allah dan syariatnya. Walla ala zalika, fakad intiradu iblisu <Suluh> ala amri Allah, yeah. fakan masiruhu wal ibadah wal a'nat wal ghudba wal giyadu bi Ya. Dan jangan kita menentangnya. Ya. Oh menyembah Kaabah, top Kaabah menyembah Kaabah, kiblat Kaabah, katanya menyembah Kaabah juga menghadap Kaabah, Kaabah menyembah Kaabah, mencium ajaib suat, ini, ya. mencium batu, ya. meyakini ada manfaat dan mudarat, bukan, ya. bukan, ya. hanya saja ini apa, Semuanya ini dalam rangka melaksanakan perintah perintah Allah. Ya dalam rangka ya untuk ya melakukan perintah perintah Allah dan syariatnya ya dan jangan ya wa laikiradok ala zalikjan jangan kita menentang atau berpaling dari yang demikian maka sungguh telah menentang atau berpaling dari yang demikian iblis lah natallahalaih ala amrillah ya dari perintah Allah fakaana masiruhu maka tempat kembalinya ya maka dia dikeluarkan ya at-tud ya dikeluarkan dari surga dari jannah ya dikeluarkan dari rahmat Allah azza wa juga wal ibadah dan dijauhkan ya, wal la'nah ya seperti disebutkan tadi ya dijauhkan dari rahmat Allah wal ghadab ya ya dan kemarahan Allah Wal iyad billah dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Ya mungkin sampai di sini ya. Subhanallah bihamdika shallallahi la ilaha illa anta